Det är tisdagen 25 september när vi spelar in den här podcasten. Vi sitter på Skiljerska gymnasiet och vi du vad om tre månader är det juldagen? Det vet jag nu. Jag har har inte... du någon julfeelingen? Absolut inte, absolut Nej. inte. men i morse så, så undrade jag lite vad som hade hänt för det var ju en grad ute och frost på gräset. Yep. Yep, yep, yep. Igår, om man borde i Härida, vilket jag inte gör men jag vet att folk som bor i Härida fick man skrapa ut den här redan igår den resten av Göteborg flyktbästgrupper och skrapa dem idag mm. och när du hör den här podcasten så är det alltså för fem dagar sen eller fyra <laughs> dagar sedan om du hör den när det släpps annars får du själv gå in och kolla när podcasten släpps och motivera fyra <laughs> eller fem dagar beroende på om du undrar över härda kommun eller andra kommuner i Göteborgsområdet Så är det, så är det, så är det vi här i Skolsverige Båden som handlar om den svenska skolan Med Korinberg och Jakob Möllstam mm. oh. yeah. <skratt> <skratt> eh, Men hur har din vecka varit Jakob? Hur har min vecka varit? Bra fråga Jo, nej, men det var ganska bra Det känns som att jag jobbar mycket med zen I mig själv Och så här, balans och grejer Hela den här terminen har jag som mål att jobba mindre och ha liksom säga att det räcker, det är bra. Mm, mm. Det funkar på ner i omgångar. Just nu är jag inne i ett område där jag ska avsluta ett delområde i min undervisning och börja förbereda ett annat. Då är det lite mer så här: lite löst. Mm. Men det finns saker där jag inte ens en grej som är så sjukt underskattad. Mm. Att ha promenader under sin luncherast. Vet du varför? Så man slipper sina kollegor. <laughs> kollegor är fantastiska <laughs> människor. Men det är så himla lätt att man börjar prata jobb, att man börjar liksom, kan vi bara så. Det stör inte mig alls egentligen, men vill man ha som mål att eftersträva Zen i sitt liv så borde man börja med att ha rast när man har rast. Mm. Och det kan låta obekvämt när man sitter i kollegor och nej, nu får du fråga mig där om 27 minuter för att jag är uppdagen. Mm. Så därför har jag börjat ta promenader i nära området. Det är så jäkla gott. Ja, men det, det gör jag faktiskt också. Det är en jättebra grej att få komma utanför dörren och få andas lite. Mm. Ett uh, tips, dagens lifehack. Absolut, absolut. Det eh, hur det, det, hur det har din vecka varit? jag vet inte. Jo, men alltså, jag tänker att jag ska bara citera en. Vi har haft, precis haft möten om det som varje år kommer, nämligen om man jobbar inom gymnasieskolan, så måste man delta på gymnasiemässan. Oh. Ja, så då ska det göras scheman och det ska, elever ska väljas ut och det ska väljas ut i ena med det sjunde... med. Ja, du vet i massa sånt här mm. Och då så sa min, eh, en kollega, jag tänkte citera, och jag står helt bakom detta, att för att denna hen, kollegan eh, vill, gömmer sig alltid för att han tycker att gymnasiemässan är så vidrig. För att det visar det fria skolvalet i sin absolut fulaste form. <laughs> eh, med allt det här att man paketerar saker och hoppas att folk ska välja en och man håller på eh, utan att det egentligen säger någonting alls. Det är lite desperat när skolor raggar elever. Liksom. Ja, och varför ska vi hålla på att ägna så mycket kraft och tid åt det eh, när vi egentligen ska ägna oss åt att göra så jävla bra undervisning som det bara går. Allt annat är ju meningslös sysselsättning. Ja, alltså det, det är inte många andra professionella organisationer som sätter liksom verksamhetsmänniskor på att också sköta kommunikation och sånt. Nej. Det är inte är med. det finns liksom så här. Tänk om den nya vårdreklamen var ju där någon på bandet. De såhär, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Nej, nej, Hitta någon bättre, hitta någon bättre, hitta någon bättre Snälla, hitta bättre. Ja, och, jag så äl... med det, det, är, det är respektlöst mot er och mot kommunikation i stort. Jag och särskilt eftersom du jobbar i en kommunalskola. Det är väl fint i Göteborgs stad bara fuck you väljer som ni vill oss. Ja men lite så, och sen så kan jag tycka också att varför ska vi liksom hålla på, alltså Volvo är ju hela egen värdet med att sälja sig själv, men jag menar det här är ju utbildning vi sysslar med som, som är liksom på något sätt lagstadgat. Eh, nej du, jag tycker att vi gör något annat med tiden och pengarna. Vi gör något annat med tiden och pengarna och universum och allting. Ja. Det låter som en bra grej. Vi mm. köper en grej. Du, en annan sak, Får, för att bli konkret, kommer du ihåg att vi hade konkreta tips i början på podden för i tiden? Mm, mm, Jag ska återinföra en del av det. Jag vill slå ett slag för en annan podcast. Är du med? Ja! Har du hört podden Spaningen? Nej! Det låter som något indieband. Mm. Men det är Carl Heids nya podcast tillsammans med Stefan Pålsson. Mm -hmm. Han i Skolverket som skrev om omvärldsbloggen som jag tror är nedlagd. Mm han -hmm. har skrivit jättebra Longreads för Rise och lite andra ställen. Mm -hmm. jag spelar ju så mm -hmm. eh, Han är ju en jävel på att skriva. Han har en omvärldsbevakning om skola, skolutveckling och digitalisering som få människor. Mm -hmm. eh, han och Carl har slagit sina klocka huvudet upp och släpper ett tio minuters avsnitt i veckan. typ Men så här, Det här är saker att ha koll på från veckan som har gått om skolan och digitalisering. Super, super värdefullt. Det ska jag lägga in som prenumeration. Mm, mm. Gör det, gör det. Ja, jag har inte hört det men det låter som. En, jag är ju lite ledsen att Carl med sitt nya uppdrag slutar med digital samtal. Heter det va? Mm, precis, ja. det är den, den podden han hade förut ja. Jo, visst, visst, men samtidigt Man kan inte göra allting Nej, men det är klart e att han inte kan Men den fortsätter ju ändå Med, med och så Och det blir bra Just, det, just det. Ah, Så det är bra Men jag ju, ju, Så att jag lyssnar på den men, men jag ska lyssna på spaningen också Ja, det är mm. vad jag ska göra mm. eh, ja. Bra Finns det podcast? Ja. Finns antagligen. Jag hittar den <laughs> på iTunes Det är väl de flesta Eller så mm. eh, Men vet du mm. vad jag har tänkt? Nej, och vad har du, du tänkt. Ja, nu, och nu ger jag mig ut på något så här ehm um, jätte djupt vatten. Så vi lägger in en så här safe space där, så får varken jag eller utan döma dig för att du har pratat färdigt. <laughs> eller, hur? Kör, eller hur? Kör, eller kör. hur? Nej men jag har liksom jag en fått en vision på vägen idag, i morse, eller liksom för några dagar sedan. Eller, Shit, ja. Det är på riktigt asexpännande Jag måste bara passa och fundera på vart jag kommer att ta vägen. Ja, jag, jag, kör, jag, det, jag har liksom löst meningen med livet nu. Typ. Oh. Oh. Nej, jag har nog inte det. Men jag, det alltså du vet ju att vi har en massa stressade elever, eller hur? Mm. Vi har mm -hmm. ju en, det, det är ju ett allvarligt problem, och det är ett, framförallt ett problem i Sverige, men det är också ett problem i, i västvärlden. Att liksom unga människor är sjukt stressade så att de är så stressade att de blir sjuka. Ja. Eh, så. Det är liksom det är det ena. Mm. Eh, Och sen så eh, ska vi på, eh, vi, vi ska se på teater med mina elever i årskurs två mm. och, eh, vi ska se den pjäsen som heter Skuggorna av Mart. Och det är en eh, Stig Daginman pjäs Stig Dagerman, mm. Mm -hmm. stor författare. Eh, Ja men han var ju liksom en av våra men han skrev ett, att döda ett barn lite sådär, mm. Mm. för de som inte vet det men han, han dog ung och, och, och var en syndikalist och väldigt liksom aktiv en samhällsdebattör i sina texter skulle man kunna säga, fast på ett väldigt ja, mm. Mm. underifrån sätt. Men han skrev i alla fall pjäsen som heter Skuggan om Mart som handlar om att vad händer när vi hyllar döda hjältar och sätter dem som ideal, vad händer med de levande då? Alltså du kan ju aldrig mm. bli bättre med en, alltså, vi som liksom hyllar de döda hjältarna och idealiserar dem du kan ju aldrig bli bättre än en död hjälte, om du förstår vad jag menar mm. och vad händer då med människor och han, han, liksom, det, det är liksom det för att Boken, eller den pjäsen handlar om en, en, en Gabriel som, som lever i skuggan av sin döda bror Mart som är då en krigshjälte. Och mamman som inte kan komma över sorgen för, och, och hatar sin son. Den levande sonen för han kommer aldrig att bli så bra som Mart. Eh, och det är liksom grundförutsättningen i den här pjäsen. Men nu har ju, vad heter det, eh, Mattias Andersson som är en fantastisk konstnärlig ledare mm. på Backa Teatern. Han har tagit den här till nutid och satt in den i liksom, det här. Med vår dyrkan av framgång. Och framgångsrika människor. Att vi liksom, eh, vad händer med ett samhälle diskuterar han. och För han sätter skuggorna och märkt. Alltså han tar tre personer som alla lever i skuggan av någon framgångsrik person. Gabriel är kvar som lever i skuggan av sin eh, bror. Som har dött i, i liksom kriget för hans red för sitt land. Eh, eh, det är en som lever i skuggan för av sin eh, syster som är så här lyckad och framgångsrik mm, och har rest mm, runt jorden och dessutom fick hon läraren att bli henne. Eh, och sen är den sån här näthatare som lever i skuggan av allt. Mm. Eh, så. Eh, och i det så har jag ju liksom grävt i det här med med liksom, med vad är det här med framgång? För eleverna ska skriva en utredande uppsats. Och vad är det här med att vi i samhället liksom håller på att hylla framgång så mycket? Mm. Och då kommer jag på det, förstår du? Att kopplingen då till att vi mår så dåligt, mm. vår läroplan vaggar ju in oss hela tiden i att det, eftersom det är målrelaterat så kan det ju alltid bli bättre. Mm. Du, och du. Och den förutsätter att alla alltid kommer att bara du jobbar lite till så kommer du att kunna få ett A. det A. Det är liksom någon slags ett, ett underbyggt byggt system. Fast vi egentligen vet att de allra, allra flesta kommer inte att få det. Mm. Så finns det ändå någon slags inbyggd och så hyllar vi dem som får an och så ser vi upp till dem och så säger vi till alla att det beror på att du inte har tillräckligt bra mindset eller du har inte tillräckligt mm. mycket grit eller du har inte tillräckligt, du är inte tillräckligt framgångsrik för att, eh, alltså vi, även i vårt skolsystem så håller vi på och hyllar dessa framgångsrika människor och vad händer då med 95% av alla andra elever? Mm. Är du med? Jag är med dig. Ett jättetalande exempel för det är ju alla asiatiska skolsystem du kan tänka dig. Om mm. jag bara går tillbaka till med i Hongkong i vårdags. Om nivån av elever som är supermissnöjda med sin skolgång och med sig själv och med sina skolprestationer. Mm. Det är långt över 90 procent. Varför är de det, Enligt PISA som är missnöjda med sin skola och sin skolsituation. Och för att de är inte liksom eliten. De har väldigt tydliga rankingsystem för att visa vilka elever som är de framgångsrika. Och då spannet av framgången är inte liksom jag är den bättre halvan utan det är såhär det ska vara de här topp A A, A, A A plus plus plus plus A A, A plus liksom de mm, mm. är och det är väldigt få som är. Mm. Och alla andra är gruvligt missnöjda. Och det, det är ju konsekvensen av ett sådant system on crack liksom om man förstorar det mycket mycket mer än, än vad vad vi kanske ser nu. Men om vi tillåter oss att gå i samma riktning så kommer vi att det senare var där. Mm. Och det, ju, och det är ju där någonstans, vi, då kan vi prata ämnesbetyg, tänker jag. Och då kan vi prata mm. att vi borde göra så här och vi borde göra så här. När det istället egentligen är hela samhällets framgångsdyrkan. Som vi, alltså, jag tror att vi alla har gått på någon slags eh, existentialism-sartre. Men någon... det finns ju någonting i det där ändå som är ganska märkligt, man, för den rimliga följdfrågan är vad är alternativet? Mm, mm. för det, det finns ju ändå ganska många människor som tycker att vi är lite för slappa, lite för chilla, att vi inte riktigt tar saker på allvar. Mm, att vi mm. säger ja, ja det blir nog bra. Att liksom så, det, man, det, det finns också en massa människor som pratar om att vi behöver höga positiva förväntningar för att, det är för att spara elever. Mm, och att vi mm. kanske förväntar oss för lite av våra elever. Mm. Och att det är ett svek. Som är minst lika allvarligt någonstans. Men varför får... var de så dåligt Nej, då? ja, men det är en bra fråga. Men vi, det, vi bander vi inte alla ihop lekranter, det, det är inte alla som tar emot det likadant. Men det finns ju ändå någonstans en, en, en rörelse. Som folk, jag bara tänkt så att folk pratar om skolan på det sättet. Mm. Lärare pratar så, skolmakthavare pratar så, föräldrar pratar så. Mm. Oavsett om de har rätt eller fel så är det under en följdfråga så, eller ska vi gå åt mindre krav? Är det det som är lösningen på mm. skolans problem? Nej, men kanske en mer rimlig... Ja, det eh, kanske är det. Jag ser inte för mig, nej, måste. Men, men liksom det, men det känns som att vi är på väg åt ett annat håll än mm. det du vill ta oss, även om det, liksom <laughs> nej, det ett är ett syfte men det. Ja, men alltså, jag, jag tänker att vi... vi, vi alltså, jag tänker att hela samhället håller på och diskuterar hela tiden mm. alltså de allra, allra flesta av oss Eh, är ju faktiskt vanliga människor. Mm. Alltså, ja, jag har ibland gjort jag något, har jag gjort något bra på mitt jobb som uppmärksammat så har jag fått prata lite om det. Mm. Eh, fine. Men jag menar 97% procent av tiden så är jag en vanlig sket en med, Och det är helt okej okay med det. Mm. Alltså förstår du, jag är helt nöjd med att vara det. Mm. Mm. Eh, men. men hur får vi våra människor som lever i det här samhället att vara nöjda med det. Och ändå göra ett bra jobb. Mm. Eh, när vi liksom har målrelaterade eh, lönesystem. Vi har målrelaterade. Liksom istället för trifflöner. Vi har liksom det, det ena med det tredje med det femte. Jag menar när jag gick i skolan. och det, Jag menar inte att vi ska tillbaka dit. Men jag menar att man kan diskutera det. För att vi hade ju... Ett, en förväntan i skolsystemet mm. för i världen med det här, en, det här mm. relativa betygssystemet där man förväntade sig att ja, men nu får någon ta ettan här. För att det liksom är en det, det mm. skannar av. Och någon är ju sämst. Någon kommer alltid vara sämst och det är okej okay med det. Då fick man ettan. Fast mm. det betyder ju liksom inte i förhåll, alltså det betyder ju förhållande till alla andra. Ja. Och någon fick ha men, femman. Men jag förstår vad du menar. Då. Men även den som är sämst kan ju få ett A idag. Och, och, och det kan ju vara rättvist men det kan också finnas som du säger att man skapar en press där det är så här, att du inte fick av varför att du inte ansträngde dig. Och du var inte tillräckligt. För, nej, för alla de här andra är precis så. Och, och jag menar, <hör> om man ska tänka det med att vi kanske har en så prestationsbaserad människovärde idag. Uh -huh. så, så förstår jag mycket väl att det kan vara nog så stressande. Om man känner sig, jag är inte bra nog som jag är. Jag behöver hela tiden göra något annat. det behöver bli något annat. Det är uppenbart så att vi har inte riktigt koll på det här med liksom arbete. Vi är, inte vi är inte så bra på det faktiskt i vår generation, i vårt samhälle just nu. Mm. Vi har liksom jobbat med att få alla de här bönderna som inte i vårt samhälle för hundra år sedan och anstränga sig lite att ta sig samman och vad säger fan, liksom, mm. blir något av det. Men, men vi är inte samma människor längre. Vi har inte samma samhälle längre. Jag tror det är jättemånga människor som precis som, som jag beskrev för dig förut behöver lära sig att koppla av. Behöver lära sig att här, ta det lugnt. Behöver lära sig att liksom. Ja. att det liksom så här, hålla längre istället för att jobba hårdare mm. och, och det, det kan man lära sig när man är 31 om man inte har fått lära sig det när man växte <laughs> upp liksom. men det finns också folk som växer upp idag som får problem med det mycket tidigare mm. och då måste man verkligen ta tag i det tidigare och, och, och, och då kan vi inte alls ha ett skolsystem som är på det sättet så jag köper det du säger i grunden och jag tror att i takt med att vi tar tag i saker som är problem här. Mm, mm. Potentiell kravlöshet, potentiell otydlighet kring krav, potentiellt att vi liksom kastar, låter ungdomar kasta bort förm talang, förmågor och whatever så. Så jag ser inte att det är så, men nu finns det en chans att det är. Mm. Så får vi inte kompromissa bort det som vi ändå har eh, som vår arv som, som är viktigt för oss alla slika värder att det är liksom, som du säger där tänket fast fasta människor någonstans alltså mm. vi har liksom det vad bra. nice. det? Oh jag, jag kommer på så mycket skräp här mycket för, <laughs> så det begrepp i myterfull. Det blir ett prestationsbaserat <laughs> Jag tänker så här får det på annat. så här, emotionell medborgarlön. <laughs> att man bara har så att alla får det här, alla är värda det här oavsett vad. Mm. Mm. att liksom så. Det finns ju absolut en grej. Om vi går tillbaka till eh uh, gymnasie Val. Jag vet inte, det finns väl någonting i det också. Att du är själv ansvarig. Du ska gå på den här mässan och se alla karriärer du inte kan bli. Ja. Vad gör det? Med, om man bara ser det med ett mottagarperspektiv som besökare. Mm. Vad, gör, vad gör det besöket med alla? Mm. Med den som är i lite elev som högst i betyg. Som är bara, oh, kolla här, jag kan ta vad jag vill. Jag bara får gå från och plocka från en menyn. Och visa, oh, den där. Medan vissa kommer in och säger ja här verkar det lite coolt att liksom att träffa någon man får prata med någon och så bara äh, här kommer det inte. ja det är bra för att man här borta alltså det vi. Nej, nej men vi gör det. någonting med våra människor och och jag jag, jag jag blir lite så där ja jag, nej men jag blir lite så där att att jag tror jag brukar ju skoja om det här med med Sartre, det brukar vi prata om alltså mm. i Mm. I, uh, i våran, med, med mina elever sådär ibland att, uh, mm. och, och jag tycker ju liksom Existentialismen handlar ju om att du är dina, dina Val mm. Det är liksom det som definierar dig som människa mm. uh, medan då en, en katt är en katt Och det går alldeles utmärkt För att han kan inte liksom bestämma sina val en katt mm. fångar musen för att det är, liksom är kattens liksom uppgift. Mm. Mm. En sten är en sten och det är stenens uppgift och det är helt okej. Okay. Mm. Mm. Men jag har ju aldrig tänkt tanken att Sartres existentialism faktiskt har präglat vårat samhälle så mycket som det faktiskt har. Mm. För att vi hävdar ju faktiskt i vårt skolsystem att du är dina val. Mm. Och, uh. att, och de valen startar redan i årsgård. Alltså hur gammal är du? Elva. Ja, när du tar den där första val som påverkar dina slutbetyg i gymnasiet det är när du väljer moderna språk så det är i våren i femman för, för väljer du svensk och engelsk mixer, så förlorar du möjlighet att få missa meritpoäng för du har inte kommer tillräckligt långt i till moderna språk om du inte läser dubbelt och så. vilket gör att du får eh, eh, du förlorar liksom med meritpoängen som du skulle kunna ha haft i gymnasiebetyg Och är det rimligt? Absolut inte, det är ju ett hotellvete det finns så många saker åt som jag har telvt i den här svensk engelsk mixen Den säger ju att jag men det, det, det är sidospor. Nej, det är absolut inte, inte det. Och jag tror jag det är när vi utvecklar skolan, så är det jättevärdefullt med internationella referenser. Du jag sitter med huvudfärskt av liksom samtal på konferensen Research Ed, mm. där vi spelar in mot förra året. Vi kommer att släppa en hel del intervjuer och samtaler under det om en liten stund om några veckor kanske. Men det, det, och det är jättevärdefullt men vi får också tänka att vi har en egen nationell identitet och ett arv och vi kommer någonstans ifrån och vi är på väg någonstans av oss själva som skolsystem mm. och det är inte dåligt det är nej. jättevärdefullt att kunna ta in andra vi kan inte säga andra. det finns ändå en tradition med utbildningspolitiken om man säger så här: nej alla olika länder, alla olika skolsystem vi kan inte lära av varandra Alltså mm. nivån av internationellt samarbete är mycket, mycket lägre inom som än inom andra. Mm. Det mm. finns inte ens EU-politik på riktigt på utbildning på grundnivå. Nej. Det finns på liksom, universitetsnivå, men det finns ingenting för att skolverket ska samarbeta. Det finns lite nätverk som är liksom, Europa- i eu men det finns inga officiella liksom, jobb med det. För man har inte vågat ta tag i det. Mm. Mm. Man har inte tyckt att det var viktigt, och det är det. Men det måste hela tiden ske med respekt för att vi är på väg någon annanstans. Mm. Mm det, det, det, det, det tar min, vi ska stanna kvar i det ämnet, men jag vill koppla på en till person. Ja, gör det. Du vill. pratar så här till det. Mm. Fransman, I would säga. <laughs> jag tänker tysk, kanske. Schleicher, kommer du ihåg Schleicher? Andrea Schleicher, mm. OSD. Ah, ah. är, är han är tysk? Ah. Han känns som en tysk kanske, vad vet jag. Mm. Han är chef för utbildningsdirektoratet på OSD. Ja, mm. han. En titel har Jag har lärt mig för att jag lyssnade på podden Spaningen som vi pratade om förut. <laughs> okay. De nämnde det här ska en spaning från Spanien och göra en två vård för det hänger in i det här. Mm. Tänker jag. Eh, han, pratade om en, han har skrivit en bok har skrivit en bok genom OECD som släpptes i våras som heter First Class How to Build a 21st Century School System. Okay. Som jag så här, okay, här är det man behöver plocka med sig från PISA, från OECD-undersökningar och vad finns det att lära sig och vilka verkar lyckas med det här och så mm, mm, mm. bara sammankok av allting som den här mannen vet vilket mm. ändå är gött så här, <laughs> koncentrat liksom. mm. för är det är ännu mer koncentrerat så släppte de nu i början av veckan sex stycken små korta filmer om liksom, det viktigaste i den här boken som är liksom av all den här information <laughs> om man tänker och jag tror det är jättevärdefullt att kolla på sånt och lära sig det och ta in av det mm, mm. men att göra det med inställningen vi är på väg någon annanstans och vi får forma det här hur vi vill Mm. Vi ska inte följa sammanfåra som alla andra. Mm. För när det kommer till sådana saker som du pratar om nu så tror jag att det finns andra länder som har kommit mycket, mycket längre som målar upp sig själva som framgångslängder eller som målar sig upp av andra som framgångsländer. Mm. För exempel alla jävla asiatiska länder som finns, <laughs> som är som liksom ja. men som... Som har problem med den här frågan. Ja, visst, Absolut. utan tvekan att de har. Ja. Mm. Mm. Utan tvekan att de har djupa, djupa problem. Men det finns också en massa europeiska länder som jag säger. Om man bara kollar på den här aspekten och den här faktorn mm. så finns det nog många länder där man känner att okay, det här verkligen de som ska lära sig av. Mm. Och det kanske är så att de länder som är bra är inte de länderna som är bra i OECD-mått men som är bra på andra sätt. Så ja, det de måste vi gå åt olika håll. Mm. Jag köper det. Det är ett jätteintressant perspektiv. Jag kommer ta med mig den tanken i mitt huvud. Ja, nej men det, det är intressant och jag tycker att det är bra med, med att de gör de här eh, och tillgängliggör dem, för det är väl någonting vi har lärt oss den här helgen också att, att PISA är inte så jäkla användbart för lärare och mm. människor, eh, politiker. Lärnare och människor. <laughs> <laughs> det är sant. Det är sant? Ja, men alltså, jag menar gemene man. Nej, nej, nej. Eh, för att eh, av den jätteenkla anledningen att, att, eh, att vi kan ju inte liksom vad, vad kan vi lära oss av det? det? Det finns ju inte en politiker som inte har sagt att eftersom det blir så här i PISA så måste vi göra så här utan att ha någon som helst teckning för det. Mm. Eh, de, de slutsatser man drar utan man kan använda någon jävla stapeldiagram och bevisa precis vad som helst. Mm. Eh, och eh, det, det tror jag är en väldigt... liksom eh, Viktig lärdom att, att, och viktigt att, att OECD faktiskt gör att tillgängliggöra de här sakerna på ett tydligt sätt. Men jag skulle mm. önska att OECD, som ändå är en ekonomisk, eh, utan att ha sett de här filmerna. Men jag skulle mm. önska att de faktiskt också adresserade hur vi mår. För att, eh, ja men ekonomi går upp och den går upp och BNP, vi kan räkna liksom mm. så. Mm -hmm. men, men hur... Eh, vi Alltså, svenska elever till exempel må ju bara sämre och sämre och sämre. och det är ju så i, i Korea och Japan och andra länder också. Att vi, vi, vi har ett ohälsotal här mm. eh, som vi måste göra, som vi måste adressera på något sätt, som inte går att mäta i några här ekonomiska termer, utan som går att mäta i. Mm. Eller det gör det ju för att bli folk sjuka kan de inte jobba. Men men. Nej men ja, det får inte bli Nej. Det jag funderar på något sätt det som gör det intressant. Om man ska liksom hålla sig till det, det antagandet att svenska elever må sämre och sämre. Och sämre. Mm. Är det någonting som är en grej med vårt samhälle? Att det påverkar unga och vuxna allihopa? Ja. Finns det någonting som är specifikt för ungdomar i det här? Att det är liksom någon här framtidsångest? Eller jag vet inte vad man ska kalla det. Mm. Eller är det eh, en kombination där, där finns det finns något som finns hos alla men som ungdomar på grund av hur de beter sig annorlunda på olika sätt så eh, upplever jag mycket, mycket, mycket, mycket mer. För då har du, mm. du, om det är så här med det, du är alltid uppkopplad det är det för att man blir så stressad. Så har med människorna som är uppkopplade dubbelt så mycket som alla andra. Så mm. man måste bara, wow! De har också dubbelt så dåligt som alla andra fast att det är samma problem som alla andra har. Det vet jag ingenting om och det är väl intressant att nysta i det och att träda på vad är det för någonting. Och också så säger: ungdomar som mår bra i allt det här, mm. vad gör de som gör att de mår bra? men det är en skitintressant fråga och det är en skit intressant fråga i det här att vi jag tänker ju att vi såg såg ju den här eh, såg du den här eh, vad heter det dokumentären med Avicii mm, mm, mm. Och, och hans liksom i den här prestationen det gick så jävla bra och han bara tackar jag och jag för att vara till lag så mm, och liksom och det finns ju någon sån här Bland unga människor, idealiserade Människor, alltså titta på hon bland Bella eller vad heter hon Isabella Lövengrip som, mm. som nu kan köpa En 30 miljoners kroners villa Och det är liksom identifikationen Av vad en lyckad människa Är mm. eh, att, att du, hon, liksom, hon jobbar jämt Alltså är hon en lyckad människa mm. eh, och, och Avicii Var en lyckad människa för han nådde Så här många lyssnare Men det, och eh, bla bla bla bla bla. Mm. Alltså De här människorna som Titta på Sara Larsson, hon jobbar också jämt. Mm. Alltså den här sångerskan som liksom, mm. jag ska liksom gå över lik för att nå mitt mål. Mm. Och vi idealiserar det. Och det undrar jag om vi har gjort alltid Eller om det har liksom blivit en, en 2000-tals grej. Nej, jag tror också det är 1900 talet Om man tänker att hårt arbete lärna sig. Det, är ju ja, det finns något väldigt såhär, bibliskt i det. Som är till och med ännu längre tillbaka. Om man tänker tillbaka. Men, men absolut, <skratt> ja, Bibeln är lite längre än 1900-talet. Ja, ja nej, nej, nej, nej, men om jag bara tänker på liksom, säga, min farfars historia som började liksom, tidigt, 1900-tal. Ja. Mm. Så jävlar med att jag höra att hårt arbete lärna sig. Och så. Det som var grejen var att var mm. alltså, arbete var något annat. Arbetet var en plats. Det var liksom en grej man gick till på bestämda tider. Mm. När arbetet är en aktivitet. Istället för en plats så är det något helt annat. Det är därför flövliga fler branscher blir så som man förväntas jobba hela tiden. Vi är ju sådana också. Jaha. Alltså så lärare förväntas kunna skicka sig till sina kollegor som och så säga Hallå, att jag undrar bara den här grejen. Och det är till viss del okej. Okay. Om Mina kollegor frågar så säger jag hittar inte det här. Jag försöker sitta med det här, och vill lösa det här. Mm. Då är inte det svårt att få mig att gå in tre minuter och skicka en sak. Det är inte svårt att här börja göra. Men liksom min förra rektor, som numera inte är min rektor, för att hon är på svenska skolan i Ryssland, för där hamnar man ibland. <laughs> Eh, gjorde en poäng särskilt fram och slutet om att aldrig mejla folk efter arbetstid för att föregå med gott exempel och inte störa andra människor efter arbetet det kan man tycka är något någon konservativt konservativ liksom, bakhållsträva grej men det är också ett sätt att ta hand om varandra och visa att vi behöver liksom, begränsa hur det här funkar för att branscher som var tidigare med det här med att liksom, arbeta hela tiden arbeta en aktivitet, att vi gör det vi vill kräma ut och så Typ Dataspelsindustri och liksom de, de företagen. De har också varit bra på att skapa pauser i jobbet. Mm. Där man kan leva på jobbet, där man kan leva under arbetstid. Mm. Jag behöver sticka iväg och göra den här saken om du gör man det. Jag behöver ta en halv dag för jag behöver det här och det här. Jag behöver jobba från landet för att kunna fixa det här och det där. Mm. En del människor kan ha det så på sitt jobb, och du gör ingenting om man jobbar hela tiden, om du hela tiden också är ute och ledig. Eller hur? Eller alltså som Google som har sina soffor. Och som ah, precis mm. och, det är ju en, och då är det ju en tillitsbransch som, man, mm. som vi har haft väldigt dåligt av i skolans värld. I ja, ja. Nej, och det är också så att i sin struktur så klarar vi inte av det. Nej. Jag kan inte säga till mina elever att ah, jag, jag är på landet idag Eller, för att jag ska vara på Hummerpremiär så nu får ni vara med på Skype istället. det är liksom det, det, det, ja, Vi är i sin natur fysiskt bunna halva vår tid. Jo. Och andra halvan måste jobba tillsammans. Så vi har inte riktigt den möjligheten. Och då får man liksom att designa ett annat arbetsliv men vi kan inte modella vår egen framtid efter de här branscherna som, som har andra förutsättningar. Nej, och vi kan ju inte heller göra så med våra elever att säga att ja men jobba lite var ni vill. Det kan vi inte säga till eleverna heller. Det beror lite på. Nej, det Vad kan man vi. menar med, ja, men ja. Jag, jag tror så här att liksom rutinen läxa som tradition mm. kommer i alla fall i den delen av sysemit jag jobbar. Inte från att vi behöver krama ut mer arbetstid. För vi vet att det inte är särskilt effektivt arbete. Dels utifrån att liksom det är, man gör det någon annanstans, man gör det på eftermiddagen när man inte är liksom på ett ställe, när man, inte är, liksom, när man är trött, man gör det på kvällar, man gör det utan hjälp, man gör det liksom har du vuxen i närheten som kan designa din dag och som kan designa din tid och som kan hjälpa dig, då lyckas du med det. Mm, mm. Men har du inte det så saknar du förutsättningen. Mm. Så det är pistålig undervisning egentligen. Vi gör det för att vi vill träna dem i ta eget ansvar. Mm, vi gör det för att vi tränar dem att arbeta. Och att mm. arbeta är någonting som du själv är ansvarig för. Mm. För det var de idealen vi behövde lära andra människor. Det var det vi behövde lära dig för att du ska klara dig på högstadiet. Hur ska det gå sen? Nu på det Du ska ha och du vet så. Hela den retoriken. Och som också finns naturligtvis i högstadiet att vi måste göra det här mer och mer. Vi måste designa CSO för vi ska liksom lära elever de här sakerna för gymnasiet och sen för högre mm. studier. Alltså det finns ju hela tiden den, mm. den rörelsen. Och det är någonting som jag tror att vi egentligen behöver fundera över. Inte just det, det ska vara läxor. inte den inte en tråkig debatt med liksom, vad är det skolan gör överhuvudtaget för att fostra elever åt det hållet som du beskriver? Och vart skulle vi kunna ta dem egentligen? Mm. Då kan det mycket väl vara så att vi behöver lära elever att... Ja, men du är själv ansvarig för det här men att liksom, det här ska vara klart. Jag, vet, jag vet inte exakt hur, hur konkret man skulle landa i det men eget ansvar för sina studier behöver vara något annat om vi ska fostra elever att funka i de miljöerna där ibland pausar du, ibland jobbar du och det funkar, hur du får saker Ja. Det är ju inte en kravlös situation. Precis, och det, det är ju att ställa väldigt höga krav, tänker jag. Med, med, med, med, med tanke på att barn och unga människor mm. tycker om rutiga papper och veta vad, de, vad som förväntas mm. av dem. Och vad som, och, och vi har ju gått från att ha varit en väldigt tydlig kravmaskin i skolan till mm. att vara en väldigt otydlig egentligen. Men tänk på alla mål och alla, mm. eh, alla som, som är formulerade som man känner mm. att Ja, nu har du skrivit lite ut utvecklat och nyanserat här mm. Fast man var ah, okay. och vad är det då? Ehm, mm, så. Mm. Ehm, men, men absolut men, det, innan du det, det där är ju ändå en grej som är alltså, kanske det mest aktuella missförståndet som skolan har gått på de senaste 10-15 åren <laughs> man behöver inte vara otydlig för att träna elever att tänka utanför boxen. Oh, nej. Det är oh, nej. precis den grejen. Mm. Att vi behöver inte kompromissa en tum i tydlighet. Nej. För att förbereda elever för att vara redo för en otydlig vardag. Nej. Om man tänker gränser men när jag, när jag jobbar, när jag jobbar inte, vill stämpla in, stämpla ut liksom så. Mm. Det, det, jag har en känsla att ska man träna elever för att klara en sån miljö mm. så behöver man vara jävligt tydlig i sin instruktion. Ja, eller hur? Eller hur? Man måste ju, ja, men precis. Jag tänker det. Mm. Samtidigt, som jag, samtidigt som jag är lite ledsen för eller jag kände att jag tycker väldigt illa om Sartre just idag. Jag måste gå tillbaka och läsa så här det mer i <går> i dag ja, jag. Får jag, jag tänka kände... på min, är, är, är, min främsta relation till här, förutom att jag någon gång läste och inte riktigt fattat tror jag men så väl. Eh, när jag gick första min på lärarbildningen som var jag hemma hos en kurskamrat. Vi var som liksom en baskrupp som skulle ses hemma hos någon och plugga. Mm. Jag gick igenom den personens hall och jag var så här, nu kör på det är du på vägen." Och jag kände igen att det ser ut som han. Det var en klassisk bild <går> och så var det. Han. Ah. Hon bara, vem vem, va? vem vem var då? <skratt> så jag bara, men det är ju Jean-Paul satt då Så fick jag liksom googla och visa och bara, men kolla, det är ju han Jag bara tog en bilden från någon ett gammal gubbe typ. Och då kände jag, att det här gör mig besviken <skratt> Den människan blev inte lärare förut <skratt> <skratt> Nej, kanske inte Men, men jag, min, min första beröringspunkt med Slavströ Vet vad det var? Nej. För att avsluta det här på ett jätteabsurd sätt. Ja, vi vill dela sätterminnen Första gången jag är ur Anna Boks låt som heter Jon, där hon sjunger om att hon fick följa med till den, sin kärlek, Jons Montmartre, och där läste han för henne ur Sartre. Ooh! <skratt> Anna Boken är inte heller lärare och katten har ingenting med det att göra. Tack Nej. för att ni lyssnar på den här podden. Vi hörs när vi hörs. Vi <skratt> det bra. Hej då! Ja, tack! Vi här i Skånsverige.